Nu ska du få höra sagan om Brum och Filiokus. Bamse och Brum Elisa fick först de tre ungarna, Brum, Teddy och Nallemaja. Nallemaja älskar tuffa lekar. Teddy tycker om böcker. Han är ofta hos skalman. Och Brum vill helst måla. Alla tycker att Brum målar fint. Bamse och Brummelisa och är stolta över det. Fast de är inte alltid stolta. De var inte särskilt glada när han målade tekannan. De var förargade när han målade ett ansikte på spegeln så att alla blev förskräckta när de speglade sig. Bamse blev riktigt arg när han målade en stol utan att tala om det. Bamse satte sig på stolen innan färgen var torr. Och en gång blev Rummelisa alldeles väldigt arg. Rummelisa köpte en ny klänning. Bamse var med för att välja den vackraste. Han var inte till mycket hjälp. Du är lika söt i allihop, sa han. Så hon fick bestämma själv och valde en gul. Jag ska ha den på kalaset hos Lille Skutt ikväll, sa hon. Brum var ensam hemma när han fick syn på klänningen. Mammas nya! Jag ska göra den ännu vackrare, tänkte han och hämtade sina färger. Han målade små röda blommor på hela klänningen och blev väldigt nöjd när han var färdig. Vad har du gjort? skrek Brummelisa. Är den inte fin, sa Brum. Den är förstörd, snyftade Brumm och Lisa och låste in färgerna. Du får inte tillbaka dem på minst en vecka. Det kan kanske lära dig. Fy, så orättvist, tänkte Brum. Han skulle minst han aldrig måla mer. Och när han hade tänkt det satte han sig sorgsen på en sten. Det var ju så roligt att måla. En gled ner för nosen. Är du med på fotboll? frågar han Allemaja. Nej, det är Förlåt att jag frågar, sa han Han satt där länge och var säker på att han aldrig skulle bli glad igen. Aldrig, aldrig, aldrig. Då frågade någon: Är du Brum? Brum stirrade förvånat på den märkliga figuren framför sig. Jag är greve kvast. Min herre kung Filiokus vill träffa dig. Han vill att du målar väggarna i hans slott. Ja, undrar vart Brum ska gå med den där kvastgubben, sa katten Jansson. Vi följer efter och ser, sa husmysen. De smyg efter. På en gammal, nästan förstörd väg där sällan någon går. Framför en mörk öppning i berget hejdade sig Brum. Dit in vill jag inte gå, sa han. Du ska, sa Greve Kvast, tog ett hårt tag om hans arm och drog honom med sig. Brum ropade på hjälp, men hans rop försvann in i berget med honom själv. Vi måste se vad som finns där inne. Sa husmusen De skuttade fram till grottans ingång Det var bara ett svart hål In i berget Usch sa katten Jansson Usch, usch ja, mycket ussigt Sa husmusen vi, vi hämtar Bamse De sprang till Bamses hus Men Bamse och Brummelisa var på kalas Hos Lille Skutt. Bara ungarna var hemma Och de förstod inte deras mjau och pip Vi går hit i bitti", sa katten. Och så kilade de hem till gamla farmor på Höga berget. Det var otur för Brum. Stackars Brum. Är det slottet? sa Brum när de kom ut på andra sidan berget. Nja, sa Greve Kvast. Inte mycket till slott, tänkte Brum. Men han sa det inte högt. Han var lite rädd för Greve Kvasts hårda nypor- Brum hade aldrig sett en kung med något sådant som kung Filiokus hade han aldrig tänkt sig. Det sa han inte heller högt. Filiokus visade in Brum i ett rum och sa Jag vill ha blommor på väggarna. Här är färg och penslar. Duscha honom. Det kan vara basil på honom, sa Filiokus och pekade på Brum. –Ja, ja, du är ju löjligt för att snuva, sa Greve Kvast och duschade Brum med en vattenkanna. –Där Brum hade målat en vägg var det kväll. –Nu är det nog bäst att jag går hem, sa han. –Nej, visst inte. Vi har en säng till dig här och så kan du fortsätta imorgon, sa Filiokus. –Men jag vill nog började Brumm. Greve kvast avbröt honom. Han som majestät bryr sig inte om vad du vill. Då blev Brumm riktigt rädd och räddare skulle han bli. Brumm låtsades att sova. Han kikade ibland med ena ögat på greve kvast som satt vakt vid dörren. Han tänkte smita så fort greven somnade. Det blev inget av med det, för plötsligt sa Greve Kvast... –Lika bra du sover. Jag gör det alldeles. Brum grät sig till sömns. Nästa dag skickade Filiokus iväg Greve Kvast för att hämta några konstiga växter. De skulle användas till ett experiment. Brum förstod inte ett ord av vad de sa... Han fortsatte att måla och i rummet bredvid höll Filiokus på att koka och blanda till något. Han märker nog inte om jag smyger iväg, tänkte Brum och drog sig tyst och sakta mot den öppna ytterdörren. Ett par meter till och han skulle vara ute. Då ett ruskigt odjur hoppade fram mellan Brum och dörren. –Undrar du var jag kommer ifrån? –sa det och förvandlades till Filiokus. –Är du en trollkarl? –frågade Brum. –Ja, ah, men jag kan bara förtrolla mig själv. Här ska du få se. Filiokus förvandlade sig själv till de underligaste figurerna. –Men jag håller på att göra en troll risaft som förtrollar andra också, när jag stänker på dem. Och den är snart klar att prova på någon. Vem då? undrade Brum med darrande röst. Fortsätt att måla, du. Sök inte att smita. Du ser att det inte går, sa Filjokos kort. Brum fick en otäck känsla att Kanske var han som, när Brum målade, glömde han de otäcka tankarna att Filiokus kanske tänkte prova trollsaften på honom. Plötsligt tjoade Filiokus förtjust. – Den är klar! Nu ska jag prova den! – Nej! skrek Brum. – Jo! skrek Filiokus. Jag ska prova den på stolen! Brum drog en suck av lättnad. Filiokus stängde lite trollsaft på stolen och sa Stol, stol, stol. Bli en fjol. Stolen blev en fjol. Filiokus hoppade runt av förtjusning. Ja måste prova en gång till för att vara säker. Brum blev ängslig. Var det hans tur nu? Hans otur Nej, Filiokus stängde saften på ett fat och sa Fat, fat, fat, bli en tomat Fatet blev en tomat och Filiokus blev ändå gladare Brum började tycka att trollerierna var roliga Ända tills Filiokus sa Nu ska jag prova på någon levande På dig, jag ska förvandla dig till en fiss Jag har en skål med vatten här. Åh, nej, nej, nej, skrek Brum. Jo, jo, jo, sa Filiokus. Det ska bli så roligt. Brum försökte springa undan, men Filiokus jagade honom tills han var instängd i ett hörn och inte kunde komma någonstans. Filiokus höjde flaskan för att stänka. Då nös, Brum. Ah, du lös! skrek filjokus och släppte flaskan. Du är förkyld, du har smittat mig, jag får snua. Det är en fåning av snuskräck, eh, muttrade Greve Kvast som just kom tillbaka. Flaskan gick sönder, saften ran ut och det tar hundra år att göra en ny. Ut, försvinn, skrek Filiokus till Brum. Och det behövde han inte säga två gånger. Åh nej, jag ska låsa in dig i källaren så att du inte kommer ut. Berätta det här för någon, sa Greve Kvast och sprang efter Brum. Brum sprang in i berget. Snart såg han utgången. Men strax innan han kom dit var Greve Kvast i fatt och tog hårt i hans arm. Släpp honom, hördes en röst som gjorde Brum glad. Det var Bamse. Akta dig, sätter ny för dig också, hotade Greve Kvast. Försök, sa Bamse. Greve Kvast försökte. Det skulle han inte ha gjort, för Bamse hade just ätit honom. Han kastade tillbaka kvastgreven så att den flög genom hela tunneln, ut ur berget och in i slottet. Sen la Bamse en stor sten framför ingången till berget. I fortsättningen fick kung Filiokus och Greve Kvast hålla sig till sitt slott. För det fanns ingen annan väg härifrån. Brummelisa kramade Brum och sa Klänningen blev faktiskt väldigt fin. Jag ska ha den på julafton. 10